O maior show live do Brasil chegou! Novo Super Pop. Super pop. agora é live. Live. live! Agora produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções.